Saudara-keluarga Allah, para pemirsa cahaya hati di mana saja anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah. Ini hari saya tidak sendirian, karena alhamdulillah saya didamping oleh anak-anak muda, generasi muda, harapan bangsa dan harapan agama. Bercakap-cakap dari mana dek? Pulau Kebang. Pengajian apa? Ridho Roma Ridho Roma, Roma. Okay. Ridho <laughs> Rahman Cakap namanya sudah diridhai, Mudah-mudahan dirahmani oleh Allah Amin <laughs> Innalhamdulillah Segala puji hanya bagi Allah Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha menguasai setiap bentuk kejadian Iyahu na'budu Wa iyahu nasta'in Hanya kepada Allah Kita menyembah Dan yang harus selalu kita ingat bersama Hanya kepada Allah Juhan kita meminta Sembilahumafis sama wati wal ar. Ketahuilah semua apa yang Allah jadikan yang ada di bumi dan di langit. Mereka semua itu bertasbih kepada Allah subhanahu wa taala. Yang di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah subhanahu wa taala. Saya jadi teringat ada sebuah kisah. Satu hari Nabi Daud alaihissalam. Sebentar. Kenal Nabi Daud enggak? Di mana kenalannya? Yeah. <laughs> ngaku, ngaku Satu hari Nabi Daud dik lagi duduk santai Lagi buka kitab suci nya Ayo kita suci Nabi Daud apa? Za zabur ah, Lagi buka kitab suci nya Zabur Tiba-tiba Allah hadirkan satu makhluk Allah yang lain makhluknya kecil Tapi ternyata makhluk yang kecil yang Mampu memberikan pengalaman dan ilmu yang besar bagi Nabi Daud Filosofinya buat kita Hidup itu jangan suka memandang orang kecil dek boleh jadi dia kecil di mata kita Siapa yang bisa mengira mungkin dia jauh lebih besar Di hadapan Allah ketimbang kita Betul kan? Hidup itu jangan suka lihat orang dari casingnya Jangan tentang, -tentang dia ganteng Kita temenin dia Boleh jadi loh orang itu ganteng Siapa yang bisa mengira hatinya lebih jelek Jangan takut kalau kita punya penampilan pas-pasan Mungkin pas-pasan menurut kita Tapi siapa yang bisa mengira Allah Di mata Allah kita ini adalah orang yang ganteng dan mulia fisik tidak menjanjikan. Ah, contohnya Nabi Daud dapat pelajaran berharga dari seekor cacing. Lalu cacing kan? Cacing keluar dari dalam tanah, shh, lalu masuk lagi ke tanah, shh, lalu keluar lagi, shh, kemudian masuk kembali. Lihat cacing mainin tanah, Nabi Daud iseng lalu berkata, "Wahai cacing, kasihan deh lo." Ya kan mainin tanah. Hidupmu ini kata Nabi Daud setiap hari cuma habis waktumu cuma ngurusin tanah tok nggak kayak kita beribadah, eh atas izin Allah cacing bisa ngomong dengan bahasa yang dipahami oleh Nabi Nabi. Apa kata cacing? Wahai daun, jangan engkau pikir apa apa yang semua yang sudah Allah jadikan di muka bumi ini semuanya sia-sia. Tidak, apa yang sudah Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Pohon contohnya, pohon itu daunnya bergerak, mereka bertasbih. Kami cacing tiap malam, siang, sore, pagi Kami selalu bertasbih memuliakan Allah Kalau mau tahu apa yang kami baca Kata cacing inilah kalimatnya Apa yang dibaca oleh cacing Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallah Bayangkan Lihat cacing bertasbih Nabi Daud meneteskan air mata Dia langsung sujud syukur kepada Allah Dia mohon maaf kepada Allah Nabi Daud dapat pelajaran Dari makhluk Allah yang kecil Subhanallah Kalau cacing saja bertasbih Malu loh Kalau kita yang ngaku-ngaku diri Kita lebih sempurna dari makhluk Allah lain Tapi kita enggak mau bertasbih Itu namanya Terlalu Nah, Ayo kalau cantik tiyat saja bertasbih masa kita tidak mau bertasbih Amang-amang sudah berapa kali hari ini tasbih kepada Allah <tis> Belum kan <tis> Tidak akan pernah rugi Tidak akan pernah rugi orang yang mau bertasbih Karena kata Rasul Barang siapa yang bertasbih Maka Allah akan memberikan 20 penambahan nikmat bagi dirinya Subhanallah Ayo kita awali perjumpaan kita dengan Sama-sama bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaaha illa illallah wallahu akbar wa la haula wa quwwata illa Billahi ali ladi subhana allah و الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا Nabi Daud lihat cacing bertasbih. Nabi Daud kaget <tuh> Untung waktu itu nggak ada orang Betawi. Coba <tuh> kalau ada orang Betawi, dia cacing bisa ngomong orang Betawi pasti berkata bujune. <tuh> <tuh> kalau orang kampung saya Palembang mas, kaget dia sesuatu biasanya dia ngomong begini loh. Ya caca, itu ekspresi bahasa daerahnya. Kalau orang Padang, kagum dia sesuatu ngomong apa ondemande. <tuh> kalau orang Sunda kagum dia sesuatu ngomong apa. Allah Allah itu orang sudah anak muda zaman sekarang kalau kagum lihat sesuatu ngomong apa pusing orang Muslim orang yang beriman kalau kagum lihat sesuatu dia harus ngomong apa Subha saudara, saudara kita dimuliakan Allah jangan kemana mana kita akan lanjutkan kajian kita setelah yang satu ini baik pemirsa yang dimuliakan Allah ah kalau tadi kita sempat Membicarakan orang-orang yang beriman Itu ketika dia melihat satu kejadian yang aneh Bukti dari tanda kebesaran Allah Maka yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata pujian untuk Allah Subhah Subha nah, Ini hari kita akan ngomongi tentang keimanan Orang itu akan mulia di mata Allah Manakala dia bisa memiliki yang namanya kecerdasan spiritual Pasti bingung kan? Apa yang dimaksud dengan kecerdasan spiritual? Ah, kecerdasan spiritual adalah sebuah kecerdasan yang bisa mengarahkan pelakunya Untuk menyadari bahwa hidup ini harus punya arah dan tujuan ke depan Orang kalau punya kecerdasan spiritual Dia akan sadar bahwa ada hidup pasti akan ada mati benar kan? Ada mati pasti nanti akan ada kebangkitan, ada hidup yang lebih hakiki Orang yang punya kecerdasan spiritual dia tidak akan pernah lupa diri Ketika hidup di dunia dia berbuat untuk dunia sebaik mungkin Tapi dia tidak melupakan bahawa ketika masuk urusan akhirat Dia akan berbuat untuk akhirat seolah-olah dia akan mati esok Itu yang menjadi kunci sukses kita di dunia Berbuatlah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya Artinya ketika kita bekerja, bekerjalah secara profesional Waqman li akhiratika ka annaka tamutu gadan dan berbuatlah demi akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok. Orang kalau punya timbangan seperti ini berarti dia memiliki kecerdasan spiritual. Apalagi tanda-tanda orang memiliki kecerdasan spiritual, imannya makin hari makin mantap, ketakwaannya makin dahsyat. Contoh keluar dari Ramadan, dia tetap rajin ibadah. Kalau Ramadan dia sering baca Qur'an Ketika Ramadan dia tetap khatam Qur'an Ketika Ramadan dia sering sedekah. Keluar dari Ramadan dia tetap jadi pribadi dan amawad. Di apapun amaliyah yang pernah dia lakukan di Ramadan Akan tetap dia lakukan di bulan-bulan lain di luar Ramadan Itu orang yang punya kecerdasan so, Kecerdasan spiritual Terkadang kan orang ketika Ramadan rajin banget baca Qur'an Tiap hari baca Qur'an Satu bulan khatam Begitu selesai Ramadan Selesai juga baca Qur'an Al-Qur'an ditaruh di atas lemari yang kau tambukan dia giliran rayap yang baca. Nah, itu sekarang fenomena begitu kan? Nah, kecerdasan spiritual. Ini mohon maaf lu orang yang punya kecerdasan spiritual itu dia adalah pribadi yang tidak menunggu datangnya mati tapi dia punya sifat dia selalu bertanya-tanya dalam hatinya bekal apa yang sudah saya persiapkan untuk menjemput kematian. Jangan main-main tu. -main, Kalau ngomong-ngomong soal kematian kita tidak tahu kita ini akan mati kapan. Enggak ada yang tahu kita akan mati di mana. Pernah tahu enggak nanti matinya di mana? Enggak tahu kan? Nah, itu yang pernah dikatakan Al-Quran. Kita enggak akan tahu fi arden kamu di mana kita mati. Enggak kita tahu. Lihat kejadian di padang. Ada orang yang bukan orang padang. Dari kota lain, kebetulan liburan di Padang, nginep di satu hotel, ternyata hotelnya ambruk mati di sana Mati loh, sampai sekarang loh Sampai sekarang Ada pramugari Bukan tinggal di Padang, tapi karena pesawatnya melanding di sana Kemudian nginep di hotel biasa, akhirnya hotelnya ambruk, dia ketimbun Mati di sana Orang gak tahu loh kita mati di mana Makanya mati itu sangat misterius problem boleh jadi antum duluan atau saya belakangan atau sebaliknya biar kita adil saya belakangan atau antum duluan. Kita nggak tahu loh kita ini akan mati di mana dan kapan dan saya bersyukur sekali kepada Allah untung banget pemirsa Allah ini mencabut nyawa kita manusia tidak berdasarkan abjad nama untung sistem acak. Coba kalau Allah nyebut nyawa kita berdasarkan abjad nama Yang pertama huruf A Setelah A, B Setelah B, C A B C, D Kalau begini urutannya enak benar yang namanya Zainuddin Iya, Awalnya Z, akhirnya Z Zainuddin dan Z Oh beliau paling akhir benar Mudah-mudahan mempanjangkan umur beliau Amin Lalu saya dari kecil Wah saya ngefan banget dengan beliau Subhanallah Beliau itu punya ciri khas sarannya indah Betul kan? Hmm kalau begini sistemnya Allah cabut nama kita Berdasarkan abjad nama <Gülüyor> Namanya siapa mas? An Angkatan pertama <Gülüyor> Yang namanya Aisyah Pemirsa enggak lama lagi Yang namanya Aminah Tinggal menghitung hari Yang namanya Amin Abdullah Beto. Yang namanya Siapa lagi? Anu. <Gülüyor> Anwar Yang namanya Awas ngomong Ahmad, Ahmad Memang ada nama lain, apa? Sentimen sekali Yang namanya Ahmad Al-Hafsi Be Begitu malam datang Mungkin saya termasuk orang yang enggak berani tutup mata, Mas Begitu malam tiba Hati saya merasakan H2C Harap-harap cemas Karena saya takut besok ketika malam ini saya nutup mata Besok saya enggak bisa membuka Mungkin itu tidur saya yang terakhir Cemas rasanya Karena nama saya awalnya A tapi loh masih mending saya. Kalau saya awalnya A, setelah huruf A, Ahmad ada huruf apa? H. Artinya saya ada tenggang waktu. Ada yang lebih cemas dari saya. Siapa? Aa. Karena dua-dua namanya AaAa yang lain. Udah-udah bapak -udah panjangkan umur beliau, Amin. Ah, begitu kan? Untung nggak sistem aja. Kalau sistem acak Semua orang tidak akan ada yang berani kasih nama awalnya Semuanya mau kasih nama Z Zainal, Zainudin, Zainab, Zaitun, Zebra Apa lagi ni Semuanya berbodong-bodong mau kasih nama Z Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala sistem bikin sistemnya secara acak? Biar ini bahan pemikiran buat kita. Biar kita sedia payung sebelum hujan. Jangan nanti kalau sudah hujan mau cari-cari payung. Inan, ingat. Setiap yang bernyawa pasti akan berhadapan dengan yang namanya mati. Ah, orang yang punya kecerdasan spiritual, dia tahu diri bahwa hidup ini adalah sementara. Ada kehidupan yang lebih abadi. Dia bukan menunggu datangnya mati, tapi dia berjuang untuk berusaha mempersiapkan bekal untuk menjemput kematian. Tiada hari selalu setiap hari tanpa dia bertanya. Wal tanzur nasa makadamat lewat. Itu yang dipesankan agama. Tanya bekal apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari esakmu. Iman, takwa merupakan modal bagi kita untuk bisa meraih kemuliaan. Kalau ngomong-ngomong soal kemuliaan, ingat. Inna akramakum endallahi atkaqo. Kata Allah, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi-Ku adalah orang yang paling bertakwah kepada-Ku. Jadi takwah iman adalah indikator yang bisa menghantarkan seseorang meraih kemuliaan. Nah, masih banyak lagi indikasi-indikasi lain. Tapi nanti jangan ke mana-mana setelah yang satu ini. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah. Ah, kalau yang tadi yang pertama kita berbicara iman dan takwa itu bisa menjadi indikator yang bisa mengarahkan pelakunya untuk mendapatkan kemuliaan. Ada yang kedua loh sayang. Iman dan takwa itu bisa menjadi indikator yang bisa mewujudkan kebahagiaan bagi pelakunya. Mana janji Allah? Simak firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahli al-qura amanu wa wattaqau laftahna 'alaihim Barokatiminas sama Iwalar. Kata Allah kalau seandainya ada satu penduduk bumi, katakanlah Indonesia, Umar. Mereka mau beriman, mereka mau bertakwa. Lafathna anehein. Barokatiminas sama Iwalar. Lafathna adalah mentauki di sana. Dan pasti kata Allah, kami akan bukakan pintu rahmatku yang ada di langit dan aku akan keluarkan rahmat yang ada di bumi. Maksudnya apa? Yang turun dari langit. Sebentar. Yang turun dari langit apa? Contohnya? dari langit Hujan Hujan, pintar nih Untung di alam sadar Kira-kira <tuk> udah di dunia lain Yang turun dari langit, hujan Hujan turut memberikan manfaat, bukan bencana Yang keluar dari bumi, apa? Buah-buahan, betul kan? Macam-macam kan? Buah-buahan Memberikan manfaat, bukan mudarat Sekarang coba lihat Di Indonesia justru terbalik Yang turun dari bumi, hujan Bikin banjir Betul kan? Jakarta kalau sudah hujan, banjir Ngomong-ngomong daerah kamu banjir gak? Kan? Bungday. Oh, ya? Kalau begitu tak bilangin orang Bogor kirimannya belum nyampe. <laughs> yang turun dari langit hujan bikin Indonesia banjir di mana-mana, lihat. Yang keluar dari bumi, lumpur panas di mana-mana mengerikan. Ini namanya bencana. Kenapa ini jadi terbalik? Karena yang tadi iman dan takwa bukan menjadi warna di negeri ini. Indonesia krisis iman dan takwa Mengapa pantas kalau Allah memurka kepada kita Lihat gempa bumi di Tasik Malaya Itu sebenarnya pelajaran buat kita Belum selesai Tasik Malaya digoncang oleh gempa Sekarang gempa sudah jalan-jalan ke Padang Tuh, Berapa banyak jadi korban di sana Ribuan menghilang Berapa banyak rumah yang menjadi hancur ayo Ada satu misteri yang harus jadi kita ingat Kalau tidak salah waktunya jam 17 jam Lewat 16, betul kan? Jam 17 lewat 16 kejadian gempa dahsyat di kota Badang Coba hubungkan dengan Al-Quran Subhanallah, apa yang ada dalam Al-Qur'an itu betul-betul petunjuk bagi manusia. Itu yang Allah katakan, hudan linnas. Al-Qur'an itu menjadi petunjuk buat kita semua manusia. Mana petunjuknya? Satu saja kejadian di Padang contohnya. Jam 17 lewat 16 kejadian gempa. Buka Al-Qur'an, surah ke-17, surah Al-Isra ayat 16. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza aradna an nuhlikar qaryatan." Kalau seandainya kata Allah, kami ingin menghancurkan satu kota, kami suruh kepada peng, penduduk di sana untuk mereka beribadah jangan bermegah-megahan tapi sayang seribu sayang mereka itu membangkang kemudian mereka duhaka lalu kami bikin bencana kata Allah pada marnahu tadmira kami hancurkan kota itu sehancur-hancurnya hitungan detik saja deh padang menjadi hancur itu detik belum menit apalagi jam lagi-lagi ini kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Semua ada dalam Al-Quran itu Petunjuk bagi kita Ah, Kalau ingin selamat dari bencana dan musibah Iman dan taqwa Belum selesai di padang luka kita Sekarang gempa bumi sudah silat perahim ke Jambi Belum selesai di Jambi Sekarang sudah mampir ke Papua kita nggak tahu loh kota mana lagi yang akan menjadi sasarannya, betul kan? Ah, kalau kita nggak memperbaiki iman, kalau kita tidak meningkatkan kecerdas ketakwaan kita, maka insya dikhawatirkan ke depan akan bencana begitu banyak lagi melanda negeri ini. Ingat sayang, iman dan takwa bisa menjadi indikator untuk mendapatkan kemudahan di balik kesulitan. Allah janjikan, "Wa may yastaqil la yaj'alallahu makhraja wa yarzuquhu min haith dirimu beriman dan bertakwa, Allah datangkan kemudahan setelah kesulitan dan Allah datangkan uang rezeki dari tidak, jalan yang tidak engkau sangka-sangka. Ibarat bahasa saya, uang datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Mudah-mudahan Allah SWT menggolongkan kita menjadi orang-orang... ...yang berhasil meningkatkan kecerdasan spiritual kita. Audhu billahi minasyaitan rajin sula rahman rahim. Allahumma salli wa ala sallidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya rahman rahim. Golongkan kami yang ada di tempat ini menjadi golongan orang-orang... ...yang mampu meningkatkan keimanan kami. Yang mampu meningkatkan ketakwaan kami kepadamu. Jadikan sisa usia kami yang engkau berikan, Ya Allah. Kami pergunakan sebaik-baiknya untuk menjalin kedekatan denganmu... ...dan menjalin keakraban dengan Rasulmu. Ya Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, kalau seandainya musibah dan bencana yang melanda negeri kami akhir-akhir ini, karena bentuk ujian darimu, engkau ingin menguji keimanan dan ketakwaan kami, kami mohon ya Allah, karuniakanlah kesabaran kami untuk menghadapi semua ini. Kalau sekiranya yang kau turunkan bencana dan musibah ini Adalah bentuk teguran Atas kelalaian dan kealpaan kami Kami mohon ya Rabana Berikanlah kami kesadaran Untuk menyadari kesalahan dan kehilapan kami Agar kami bisa keluar dari keburukan Menuju kebaikan Ya Allah ya Rahman ya Rahim Kalau seandainya bencana dan musibah ini Engkau hadirkan buat kami Karena engkau murka dan engkau marah kepada kami Karena maksiat dan dosa yang begitu banyak Kami lakukan di atas muka bumi ini Kami mohon kepada mu ya Allah Karuniakanlah Pintu ampunan buat kami Kami yakin ampunanmu sangat luas Dibanding pintu azabmu ya Rab Rabbana zalamna anfusana Wa illam tangfir lana Wa tahamna Lanakunanna minal khasirin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walhamdulillah Rabbil alamin Saudara-saudara Bila-bila Allah Pada-pada Allah subhanahu wa ta'ala Menggolongkan kita Menjadi orang-orang Yang makin tua Makin jadi Makin jadi apa? Makin jadi dekat dengan Allah makin jadi akrab dengan rasul dan makin jadi cinta dengan sesama makhluk Allah lainnya. Saya Ahmad Al-Hafsy. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha